بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذالکم اذکا لکم و اطهر واللہ یعلم و انتم لا تعلمون زموننننے سبق آیت نمبر دو سو بتیس ندے آیت نمبر دو د بتیس دیدین مخکم پرونی سبق چکم زیتر سیدلے ہو د طلاق بحث روانو داوی احکام بیانیدل دل نه لسه دا چې همدې آیت کې د طلاق په حواله سره بحث روان دی او یو بل دفعه بیان کړي فرمایي چې کله تاسو خپل خزو ته طلاق ورکئ او داغه نه تاسو رجوع نه کړي او هغه خپل عدهت پوره کړي نو د عدت نه دا خزو آزاد ده دی دته اختیار دے او بیا مجبور ہوئی پا دی او تاسو بیا مجبوروي مداخله ده په دې باندې دوه خبرې دی یو په دی خبره ما مجبوروي چې کاغه د بل خاون سر اوس نکاح کول غاړي د ځان د پاره د بل رښتف او خینه په دې پابندي نه ملګوي دوه مخه بردار چې ګدار دی خپل زوړ خاون سره واپس نکاح کول غاړي نو په دې کوم رکاوټ نه جوړیږي د دې خبری بیان دی فرما یوه من لپمونسا او کله چې تلاق ووررکې تاسو ښو ته په بالاغ نه نو هغه ورېږي خپل نیټې ته یانی خپل عدت پوره کې فلا تلو نه نو ممن نه کوئديین کښ نه واجه نه چاغوی نکاحو کی د خپل مررز د خاوندانو سره د مررضې د خاوندار نه ذخا خاندان مرادی یعنی یو هغه چې خپل مرزی بندان نکاح کوي نو تاسو په دې نکاح کې رکاوټ نه جوړیږي البته د نکاح لپاره چې موږ مخکې نه خبره بیان کړې ده چې د نکاح لپاره د خپل ولی او د سرپرست اجازت ضروری ده او د دې لپاره چې دا نکاح تر پداسې ځای کې نه دي چې د دې له خاندان د مور او د پلار لپاره هغه د مشکلات وباعث وي یا دبي زته سببي داس زیکم رښتني او د زنانه د پاره د ولي شرطم د دې نور ډیر حکمت او نصره یو دا حکمتم ده چې زنانه تر دې پته نه چې کمزې قد کمزې خنره کم رښته زمره پاره به مناسبی کم به مناسب نه دی دیو جنا د ولي اجازه خوشر تر دې لپاره خود وليهم د دې خپل بچي د دې خپل د دې زنانه اجازه نه بغیر د پې نکاله شو ور د دغړل زممن دی پکې زو ریډر او د ویمه خبره د دنیاوی خبره ده چې اصل او خبره کوم داره دا سم چې مخکي آیت 13 شوه ده وبوولتهن احق بردهن د دې د زړه خوندان د زنانه ډیر زیات دار دي دی چې دوی ته دی واپس شي نو کدا کد زو خوند ته واپس کې دلغواړي نو ستاسو پوز لري په دې کې رکاوټ نشي چې زمونږه پوزه پرې کړې کیږي د طلاق ولې ورکول نه به واپس کیږي اوس نوخه خبرمدار الله فرمایي چې دغه ته واپس شي دا تعلقات بیرته به حال شي شی نو شیطان د خفشي شی ولله خوشاله شي ځکه په طلاق باندې الله خفږي باوجود د دې چې دا جایز دي بیا هم الله تعالی تر ټولو نم مبوذ شه هغه طلاق دی په حلالو کې اذا تراضوا بينهم بالمعروف كاوی راضی وي په خپل منځ کې په خطرريقه باندې اګه ضرورت کاون سر رضا مندي وشي په خطرريقه باندې رښتا واپس کیږي نو دا ډیره خړه ذالک یو عزبه ذالک دا د نما نکول حکم چې الله تعالی ستو درکې چې مما نکوي یو عزبه نسیحت کې دیش پدې سره تاسو ته تا. من کان منکم اگر چاته ستااسسوونه یو من نوبل لاول یو مل آخر چاغه ایمان را وړی پله بې او په ورروست باې یې پا, پا آخررت بې دا لکوم کا لکوم تا د کریم دی دیجملوته غ دی په کوم ځ کې تم داجمله را دي او دا ستاسو د پااره ډیرلوې د پاې سبب دی د تورو نه زیاته پاکی زږې او پاک دا منیم په دی کې ده چې داله دا حکم ومی او دا زنانه ممه نه کوئ. نو کتاسی تااسې منه کوي روکټ جوړ شي نو دغه مشکلات خو په خپل دی خو په خپل د د یو ځناانه د نکانه من کول چې ته به هچنی کا اوس نه کې دا ګوره د پاکې زګ سبب نه دی د دینه چې مشکلات او مصیبتونه جوړېږي اخلاات لحاظ سره جسمانی لحاظ سره نو دا ټول د مشکلاتو د موصیتونو سبب دی نو فرمای رببول لاله من ذلكیکم کاله کوم دا ستاسو د پارک د پاکي ځای گئے او د پارک د مننه د ټولو نه بهتري نظريره او د پارک والي طریقم د زیاته د نظافت طریقدا ډيره زیاته د پارک د د پاکي ځایګي طریقدا نو که پاک د مننه غواړي پاکي ځایګي غواړي د خپل کور د خپل زنانه او د ناري نو د معاشري نه پري حکم عملو وکي والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پوېږي او تاسو نه پوېږئ نو کله کله ذ خپل نه پوېږئ دا وځنه پیسلی غلطي فیصله وکي کله در خپل پوزي خیال وساته کله در خپل بل څه خیال وساته کله تاسو غیرت حایل کی او د لوی مشکلاته باعث وګرځي نو تاسو نه پوېږئ دا یې پېن نو کې چې مونږ نه پوېږو نو دا الله پېتل حق ده د دې طلاق نفس مسلی چې کم پیدا کېږي نو پاغې کې یوه مسله در زاعتت پیدا کېږي چې دا کمم معشوم پاتې ده د ماشوم ته به پیڅوک ورکئ او دا مسله بسیمهربان رب دا قانونمونمته قانون د پرناي وال واللی داتو او دغه دا می دی کمی چې تلا ته ورکی شويدي یو ضح نه تیبه اولادهن او لا دهن خپلو بچو ته حولی ن کامللی دوه پوره دا عمدا فلمور بوورت پای ورکی لیمن اراد ان يتم الرضاعه د چاچه دا خوخی دا غواړی سوک چې رضاعت پوره کی یعنی د رضاعت مدته پوره نو د رضاعت پوره مدته دو کال دا د دو کال نه بیا رضاعت نشته دي نو د رضاعت احکامم د دو کال پورې متعلق دي د دو کال نه بیا د رضاعت احکام نه اپلای کیږي په دی باندې نو کچا د دو کال نه د کمی زنانه ته اوراو دو نو دا راځي اولاد نګرځي ځکه د پموده د رضاعت کې نه ده وعلى المولود لهو او دا چې معشوم ته پي ور کوي او نو دچا په دې پلار باندې وعلى المولود لهو هغه کفس دا غده 파ره بچي پیدا شوهي دي یعنی بچي د پلار دي د دې نه خپل د تو وعلى الوالد ویل کې لښ پډر په اسانه او د دې نه مراد دا ده چې بچي د چا دي متعده پلاړه دې نو دا اغه باندې رزقهمنا ده دې زنانو رزق ده نفقه پاغه په پا دې دوران کې اگر چې طلاق شوی دی او د بچي د پي ورکول پي وڅ کې د دې ټوله نفقه رزقهم و قصوتهن درډي او جامدوان ده په دې خاوندې بالمعروف په خیر طریقې سره د خیر طریقې نه مراد ده چې څوک غریب دی نو د خپل غريبي مطابق بډوړی جامه ور کوي چې څوک مالدار دی نو خپل مالداري مطابق ور نو نو او چرې مالدار دی او بیا بخل کوي نو ور کوي صحیح طریق باندې در دا معروفه طریقانه ده او که څوک غریب دی او زنانه ډیره مطالبه کوي نو دا معروفه طریقانه ده نو د دوانو د پاره پا معروفه طریقه باندې لا توکلف نفس تکلیب به نه وررک ل کېږيه چاته الله او مگر مطابق د دا طاقت داغ نو ښې طبم تکلیف نه ورکله کېږي او ناری نه نا طبم تکلیف نه وررکله کېږي لا تو دو رواللی د مور ته تکلیف تکلیپ نه وررکله کېږي د ووج بچی د دی نه چې دا خوه بچه دتیلو کې ورک لکهې وررکه نو مور خو هر څنګه چې د خپل بچ خ داې نه ش پرېښ دی د د مینه چې ده خدا په تکلیب د ولا مولود له بولده او ندا چې بچې ورته داسې ورغور دی مور چې دا غوستا بچې ده لیکن زه ما خاصم نه ده دا ما نه غوستا ریکنه چې ستاده نوستا کار لې چې څه کې راکو هغه تبن تکلیف نه ورکو او کچړ تطلار لښته ده وعلى الوارث مثل ذلك او فوارث بن ینده دې بچی چې کوم بل سر پرست دې د دې کوم نزدې وارث دې مثلا ده مړ دې کاوند مرشو نویان بچی پاتری نو خزہ خود خاوند د مرګ نفس هغه جدا شو فقید د کور ولا څه حق نه پاتې کیږي پر مونږ د دې په تفسیر سره وضاحت کړو چې داوس پر دې ده دا سفره د دې ستر مده دا لیورون د لیورون نه دی دا پاخ یو څه قاق نه دا اخلاقی رواداری او د رښتې چکم دغه پاتې نو هغه په خپل ځای احترام د دې پاتې دی وسولن داخلك د دا دیوس هغه شان خپل نه دي څنګه چې مخکې خپلو دا رښتا ختمه شو دا رښتا کټ شو نه دي چې چې کوم د دې بچی وارث د ظاهره خپل د بچی وارث خو د دې خزي په لیورونو کې یا با دی پا یو کسي یا به د دې په ترونو کې یو کسي د ژوند د یا له کانو اند دې مړ یا بر تر بیا یا ورور دی یا په هغه پلار دې نکره دې دی نو هر سوکې وارث دې 파غه باندې من دغش ان ذمہ داري دي څنګه چې د دې بچی په پلار باندې وي و ان اراده فصالن وکړت دغه غختل جدائی نه پریکول د تی نه فصال د تی نه پریکول ته ویل کیږي ان ترادم منهما ومشوره باندې د دوانو وتشاور نن پرضا باندې وتشاور نو په مشوره باندې د دوه کالونو مخکبه چې خوراک شروع وکړ کال په سګډوړی خوراک شروع کړ کله کله کل ماشوم لګر صحتمن شي خوراک شروع کی او دا دوان وغاري دا تلاق و نفس و دوان و مشروع جره وست بس, بس ورکولو تا جت نور نشتره نو فلا جناح علیهما پا دوسته گنا نشتره و ان اردتم او کچرت تاسو غاري ان تستردعو اولادكم كي تاسو دا دیخ پل اولاد دا پارا بل تاسو راولي چا غدی ولت ورکي اره پرزاعت باني اوني سي د بل چاپای ورکا ولو غاري دا بل زنانا فلاجنا عليكم نشتريت غنا پتاسو اذا سلمتم دا پاره وختي تاسو اوس پاره يغيتا ما هر ساعتئتم چې ورکړي دي تاسو دا ورکول نمبرات ما حددتم اګه تاسو غیره پاره مقرر کړي دي نو ته سم ولا مقرر کړي چې پوره پوره ورکئ د دې لپاره نه چې د پیسو ورکول د وجنه بل زنان راولي چې را دغه پیسې نه ورکو ما نو قیمت به ادا کئ وتصبل المعروف په خطرقه وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْ يَرَيَكَ مِنَّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَخِنَنَّ اللَّهُ فَأَغْلطُوا لُكَارُ نُذَاسُيكَ وَي لِدُنْكَレ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ أَوْ أُغْسِقُ وَفَاتُ سِتَاسُنَا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أَوْ خَضِفْلِي خَذِپْرِيدي دَأَزْوَاجُ مُذَلْتَ مُرَاد بِبَيَانِ لِي زَنَانَيْ پْرِيخُودَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا دا وذ طلاق و عدت نه دی د مړی عدت دی چې وسړی مر شو خذ فات شو د دې خذ عدت څمره دی نو دوه قسمه عدت تیرې دی سلور میاشت یو لس ورځې به دا عدت تیرې دی د سلور میاشتو لس ورځې د مقرره کوله حکمت امغه دی چې استبراء الرحیم راشی که موږ پرونو د دې تفصیل بیان کړو چې د عدت حکمت څه دی د کیسه د زنانه سره د ظلم خبره نه که چې زمونږ نن جوړو ځوالهګي او زمونږ زنانه ګمراه کوي په دا باندې داوی فکرونه او ځهنونه په دې خراب دا او اسلام ظلم کړي دي دا څلور معاش دولت روزيبه ته ولي ځای دی د دین خبره دا چې نن دیو مرتر رسیدلې دي چې دا ټول نظام چې کوم در رب العالمین دی د دې حوالے سره دا ټول سیف نظام هم د کرے د صحت په لحاظ سره دیو خاله خبره مانی چې سیتونې خراب شي نه چې د ایډ بیماری ورته راغه راغ راغ نو چې اپ دا خبره خو صحیح ده دا جنسی بیا راوي او ددي د وجهه چې کم د رام اسپته نه لږي اسپ نه لږي هم ددي غیر قانونې میلاپ د وجه نه مرونه راغل د ایډ بیماری راغله او اوسلاجمم نشته دی. نوس د دو د اقل خوا د خو اقلې بیا هم نه دی راغلی. استبراء الرحم یعنی در رحم پاکواله بهتري نظر ديده پاره چې د دې جسماني بيمارونم بچ پات شي تاسو هیڅ نقصان تاسو ته ونه رسي د له صحت مساله یوازې د ډاکټرانو مساله نه اسلام او قران د دې څوبرا اهمیت بیان کړي دي د انساني صحت او د اسلام د څومره چې حلال او حرام دي نو کم کم سونه چې اسلام د خوراک لپاره حرام کړي دي اس نن تلاشو شو کې ګورئ انسان صحت حت تا پای ک ل زر دی ل زر دی اسلام میلا حرام کړی دی میلاورټولی حرام دی په میلاوړ کې انسانې صحت حت ته ضرر دی تا په خپله معلومه د ډاکترر له سووکلاړ شي نورته کله لړی دا داسې شوي د پل شي خوړی شم او که خوړی شم ډاکر ورته و که نه نه نه شي خړی الب په کور کې جوړ ک بیا پړی شي. نو خیر سوجل ده دا وجه په بازار کې ملاوړت نه پکې مصاله خړشم نه مصاله بناخري البته که دغه اجداراوړ په کور کې بغرندر باندې تخپل مصاله جوړ کې بیا خړایشې به اجازه دې مطلب یک حصے بد نه لري کو بدڅو شلنده ملاوړت ده دغه وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر پښې دبصرمنه کړه او هاغه کست خپل امتي نه دی ویلې من غشنا فليس مننا اجازه من سره دوکاو کړم امتي نه دی چینو مت نووته نو سره دته به حساب کې نه ویه دنتهم د عده په مقرره لکه کړه ګوره د اغه زنانه چې داغه د خاوند طلاق ورکی نو عده درې میاشتې درې ماهواری دی درې میاشتې او چې کله خاوند مرشلو ستور میاشتو لستور زده پته لګي د مقدار متعین سو وجخد کنه صحیح مت دی چې رب العالمین مقرر کړي دی پدې کې سری دا چې د انسان پیدائش د مور په همین کې دن نکیږي د ننټفه چکله د جنین د مور په هیټه کې پرورش بیا ممی او دغه آغاز کیږي او د 77 چې د بدن ته سارا شي او د حرکت شروع کی چې پتہ ولګي چې پرهیم کې دم نشته کې نشته د ناغم دغه سلور میاشتو لور زده دی دا اول سلوې خرج د ننټفه پرته دی د دې سلوې د بیا علا قشی د وین یو ټوټه شي د دې نفس سلوی خرج پس د بیا مزغور توای د غوخ یو ټوکړه وغرځي او داغه نفس د دا دین اډوکه جوړ شي په بل مرحله کې اډوکه چکل جوړ شي د اډوکه د غوخه ورواغوستول شي او بیا د دا دان دامونه جوړ شي د سلور میاشتې مدت په دیوانه لګی ټول او د سلور میاشتو نفس د لس ورځې دې د پاره چې خبره قسم واضحه شي نو کپرس کو تلور میاشته ول سره د تیرې شو او زنانه په سپوهه نشوه نو پته ولګی د رحم پاک دی مکمل پاک دے او کچر دی او کچړ ته کی پته ولګی دا چې معصوم شتله نو بیا د دې زنانه عده اوږد شي چې دا ماشوم پیدا شي د دې زنانه عده د بچي د پیدا کې دوه پوره دي او د دې حکمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم بیان کړي دی الا یسقی ما احو زرع غیره چرت ده نوی خاون و ب دبل چاپٹے سیراب نکی او اغم مشکل پیدانشی کم چ نتیجہ کی پیدا کیگی نو عدت د عدت حکمت دا دے چرت ملا د ظلم نه تاسو د خیر ستاسو د پیدې او ستاسو د دنیا د پاکی ځای د مرزونو نه د بمارونو نه که اخلاقی او جسمانی د دوار د بچاو تدبیر خود لیدے نو سوق نا پو هبای چره خپل صحت د مبارکه د رب العالمین خبره نه مانی چې ستاسو صحت تبریک و نقصان دی بیا فرمای سلور میاشتو لسل زبین عدت تیری فایدا بلغنا اجلهن نکره جدی نیټه اور چې ګنده پوره کی پلا جناح علیکم بیا پتا څه څه ذمہ داری څه ګناه نشته دې فی ما فعلنا فی انفسنا په هغه څه کې چې هغه کەی پخپل ځانونه باندې ځانونه مراد ده به د دې وخت پر خو دې ته د زینت اجازت نو وو د خپل ځان خاستګو اجازت نو وو د رنجولوګو اجازه اجازت نو د میک اپ اجازه نه وو د دینه پس دې دا څه کوي نو دې اجازت اجازه ته خو سره بالمعروف فخ طریقا د زی زینت نه مراد دا نه ده چې لپټه کوځه کو ځان خاستګو بازار ته وزا دا, دا مطلب نه ده هم خپل حدود کې دن نه زنانه خپل کور د خپل ځان خیال ساتي ان نظام ده دی وتوسل اجازهت شو والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم د دې کې خبردارانه د عیدت په دوران کې هم د دې د نکاح د اړشته خبره اترې الله منع کړلې منع کړې او د مانعات زکو کو چې د عیدت تکم حکمت دې چې هغه په خپل زړه پر پرسر تورې په صحیح طریقه باني خدای خبره پکشته لري چکه کچر څوک په اشاره کې څه خبرو کی د دې زنانه وارث او د دې سرپرسته خبرو کی یا برعراض څه خبره کې دیشي خو هغه په اشاره کې خکاره وعده وکړه خپل نی او دا صرف دمرې یوه د حکمت دام کې دیشي چې پته ولګي زنانه بم پرړه کې سوچ کوي کنه د دې زنانه پلار یا د دې سرپرست دی, سر دی ولي بم څه څه کوي کنه نوکه پیشاراتو کې پیغام ميلاوشي نو کې د شهويو خپې تلې تورې برې دوران کې او د حدت دې دوه نفس بیا دا مشکل نه چېره غو پلانې سره خبره شوې دا وعده په دې وج باندې تاسو سره نشي کېدل وبهرل دا پیشاراتو کې نایاتو کې سره خبره کول خو اجازه تور ګورانه کریم فرمایي ولا جناحه علیکم منشت دې څه په تاسو باندې تيما عرفتم به پاغه کې چې تاسو کې شرکت وې سره من خدمت النساء د پیغام د نکاح نه د پیغام د نکاح په دې اشاره کوي چې اوی ته پته ولګي د دې خو اجازه ده او اکننتم بی انفسکم یا پټ ساتي پرړه کې نو پرړه تا کله کړه اراده کړره د زبر دي ځنه انصر د نکاح پیغام به زور کوم نو دا پرړه کې اجازت اجازه ده ګنا نشته ده او کسي اشارهو کې د خبرو په اړه دیم ګنا نشته ده علیم الله الله پوه دی داولې مهرببان رته پته د ان کومستکورو نه نه چې تاسو به د ښځ خو یا دی که نه چې دا غځ او د دو سره ضای اض چې عدې پوور شي نو یاد وي خیراجازت دی واللاله تووادو هو نثررن لیکن دجو سره به پټی واې نه کوئ او د پټی واده نه مرا سره حت د نکخ دی خکاره پی غام د نقا به نور کوي. إلا أن تقول قولاً معروفاً مگر کتاب څه خبره کوي مغد اشاره خبره ولا تعظم عقدة النكاح او مکلک وي غټه د نکاح یعنی چرته نکاحونه ترې په دې ور کی زمونږ په علاقو کې او کلم چې دا مثال راپی خشي نو مختلف صورتونه مخ ته راځي چې دا ناجایز دي یو زنانه او د هغه خاور شو نو په کور کې د هغې غم پیخ شو سر مسلار راغله نو مور لاړل موررو پلار را چېره دا جنې به کور ته کور ته راتلل هجدت به تری د خاون په کور کېخوا البته د پلار کور ته کهی چې ضرورت پیر شو او راځینون ورځ نې ل شپله راتللی چې واپس بځې مرکز به همغه د خاون کوری کورينا جن را روان نهکړه چې کور ته بیا راړ بیا به اپس نو مشر د هغوی نی کو چې د جن ولی وللیږله نغ چې بس او را چې نه لګلیم واخو للو پټبم پ ورا چولی او بیا هم لګلی و که نه سادر بهې پوره چولی لغلی بهې وه نه مونکم که نه پودو چې دا سادر به د و د چې لکو سادر د وړه بور په سر کړی وه ن سادر د مطلب دا چې د بل ور را بهې ولله ن کار کړو ګ به د لګلی و که نه د دو سووچو د ید پوه شوی دی که نه د دا کار چرته نه د دین زالو ساتي د الله حدود او د الله قوانین در نمد نشي فرمای ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله تر دې چې ورسيږي عدت خپل انتهاء خپل نيټه ته نه مقرر وخت واعلموا به شيء ان الله يعلم ما في انفسكم چې الله پويږي پښتبستاسو بلونو کې دي نو دې الله نو يريږي داستا ستا پهړه کې دننه چې کم پټی را ې د دموته پته ده نو د دوس چې زیات د یره کار د بیا که نه علممو ان الله غپورون حم او پوهې چ الله بخون کې او حلیم بردبار دی لا جنا عليیکم نشتهې سګنا په تاسو انته لپمون ساه چې تاسو طلاپوره کېښضو ته مععلم تمتو هم نه حال کې چې تاسو مست کړي دا کناره هم بستري ده عام مسکول لغتن مسکول نه دي بلکې کنایره دي چې هم بستری مر سره نه کړي او تفرد لهن فريدا یم داوی د دا پاره مہر نه مقرر کړي و متعهن او متاور کې د متوینه مراد چې اغه زنانه جاوید سره نکاح شوي دی کتص ول مہرم نه مقرر کړي او هم بستری نه شوي یوز یوزوال نه شوي او د دین مخک مخک طلاق شو نو د دینه مهرم نه ده مکرر خو د دې زنانه رخصتي دغه زنه شويره سره نه ده نو دې ځکه دينه سم متوسطه فقور کول دي هر څه شي چې د مطابق على الموسع قدره ور مالدار بندغه د ساقط مطابق وعلى المقتري قدره په غریب بندغه د ساقط مطابق متاعا بالمعروف سامان په خطر قبني حقا على المحسنين دا حق دي فمحسنين بني پنېګو بني په دې دې چې څلور قسمه خبري بیان کمدې آیتونه معلومي کیدې ټول حکم نه یو زنانه اغدا چې تلاق وت ورکړې شي خو مخ کید دینا چې هغه له مہر مقرر شوي او مخ کید دینه چې له سره هم بيستري شي یو دا د دې زنانو لپاره متعله بل څه نشته دې متعي مطلب چې دینو ستو خپل ډالې څه ولا ورکه دویم اغه صورت دې چې طلاق شوی دی د هم بسترې نمخ کې خداماهر د متعین کولو نفس د دې زنانه سره ان دې دا داسې وایي رخصتینه ده شوي یا رخصتې شوي دا خدادې زنانه د دې د خاوند د خپل مینس کې د هم بسترې غا تعلق نه د خلوت نه د قائم شوي د دوه وانه یو بن سره یو ځی شوي نه دی په دې صورت کې د دې زنانه لپاره نیمه مهر دی په دې پرمهر مقرره کې نیمه وت ورکی بس نکاح شوي د صرف او مہر مقرره شوي د همبستری نه شوي دا نک دا مہر اصل کې د زنانه د دې عزمت د حواله کې دو قیمت دی نو هغه کاروایی شو خو شوي دا او عملا خو حواله شوي نه نو نیمه مهر دی دریم شرط دا دی چې طلاق شوي دی رست د مہر مقرره ولونه او رست د همبستری نه دا دوانا کارو نشوی دی د دی زنانا دا پارا تول محر دی مکمل محر باوالا کی گی حصت شعبا زین نه گی نا او دا دی محر نا زیاتیم کس شعبا لورکی نستاد پارا دا انز خو حسن سلوک تقاضا دا چی زیاتیم سورکی خو محر خو پورا دا غی دی سلورم صورتا غی دی چې هم بیستری شوي دا خو لا محر مقرر شوی دا و نه ندی نه دمو قره په کار خنره جدا تي وشي ما هر په کار وچ مقرر خننده مقرر شوه د دې زنانه لپاره مهري مثل ده مهري مثل مهر مهري مثل دي توای چې څه کسان د دریز ک مشران براجمه شو په علاقې کې بو غوري په علاقې کې یا په خاندان کې یو خاندان خلق مالدار وي دا خزم مالدار ده د خانداند بلل چې غریب خاندان ده نو دې ته بو غوري چې د چې کم نزدی زنان نوری واده شوریم پدی وخت کی داوی مہر سمره دی دا سمر نو اغه مره مہر بدی لپاره مقرر شی او اغه بدیسه ادا کړی شی و انت لقط موهن داوسرا روان احکام ټول دا بیانږي دا چې کوم خلاصې سلور کې سماته است بیان کړ و انت لقط موهن نو کته است د طلاق ورکړل من قبل ان مخد هم مخدهم بسترینا وقد فرستم لهن فریزتن او تاسو مقرر کړل د ژوند لپاره مہر بنسبه ما پرستم نو نیم ما هر دیو تاسو مقرر کړی الا ایعفون مگر دا کرا زرانې پریری بس ما خپلم زنده ما نیمم بس دېګد پدیمانس کی تعلق ختم شو نو دا مندر ته پات شو او يعفو الذی بیده عقدة النکاح یا اغه چرې عفو وکي چې داګه پلااس کی, کی عقدة النکاح درته <تصفيق> وای <تصفيق> اغا زیاتی مال چکم دے اغا خرچ کئ وی سخر کو قول العفو نو عفو زیاتی ته ویل کیگی نو دلتا او یاعفو الذی یا زیاد کی اغا کس چداغه پلاس کده نکاره اختیار دے اری د نیم پزه ټول ولور کی او په کارند چې دے خسول کو کی زکه طلاق کو دور کړی دی نو دې دامه د نیم پزه ټول ورکی لوديره خبره ده خو فرض پد باندې نیم ده وان او کتاسو زیاد ور کئی ناری نو تا حکم دے کتاسو زیاد ور کئی اینه تاسو دا مہر دا نم نزدیر کئی لگ دیر کئی زیاد پورا ور كي. اقرب لیت نو دا دیر نزدیر دا طول نزدیر تقوا تا اینه تاسو دا تقوا مظاہرم پا دیبانی کی گی چید ولا تمسوا الفضل بينكم او مهره ويا غفزل مهربانی حسن سلوک په خپل مینز کې ان الله بما تعملون بسویر یقینا الله فق سبنت تاسوي کوي خبردار دې لدون کې دې حافظو على الصلوات والصلاه الوسطى په دې مینز کرام ځخه خبر الله تبارک وتعالى راوړل دا حکم دا بیان روان دی ود دې مینز کې دا منظر دی خبرې کوله حکمت چې چرته داسي نه د دنیا په معاملاتو کې ونخلې د باهمي اختلافاتو کې پرېوزي او د الله عبادت پرې نه دی په دې غمونو کې درنه په دې گمبیر کې درنه چرته مصبات نشي ګوري د دې دا د قوانین د تمدن او د معاشرت د بیانولو نه پسې دا حکم چې ختمي ګل بر اخیره کې ساه حکم لا پاتم پاورن پکید پا منز خبره اصل کار ست اللہ بندگی کو ول دی بیا پدی تول عبادت کی منز ذی کرو کو زکہ من ز عبادت دے چھ پ انسان کی اللہ خوف نیکی و د نیکی و د پاکی زگی جزبار پیدا کی او د اللہ د احکام د ساعت ما د پیدا کی او انسان پس د لار بن کے ساتھ لشی مغمز دے انسان د الله په بندګی په د دله د بندگی په د دا لار باې کټیکټیک نخ سااتله شي ده موځ دی دا یو بهختترین نظر یا ده د ووج نه چرته داسې ن چې د نهغااپله نه شي او دې طرفته واپس توجه مونږ طر تاګزی ده د فما علی زو پابندیو په بندو کې هپازود و کې د ټولو موځنو او سواتېلوس د سواتې اوانه. دغه خبري مراد ديو مفسرين لیکلي دي یو دغه چغ درمیانی منز او درمیاني منزم د یو حدیث نه مفسرین دلیل نسی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه احزاب کې چې کله د مازیګر منځ ته فزا شو سخت جنگ او د سختې په وجه نو پدغه وخت کې خیری کړويک نو پدروهکه خیره کړوی د ټول مشرکان ته د دوی دشمن ته چې الله د دې کورونا او د دې قبرونه د ورنه ډکه زموږ نه صلات وستا قضا کو نابوت د صلات وستاتو کې قضا شوی د مازیګر منځو نو صلات وستام د مازیګر منځو ته ویل او بل دلیل ولله دام ویل لري دا چې د دینه ټونکو پورس کې پینځه منځو نه دي ځکه د بیر ترې دوی په مانس کې و اکثر مفسرین داوود دا دا دی کی دین مراد د مازیګر منز نه دی منز نه ټول د واستاری ټول غره منز نه دی خود تلته پ ټول منز نه کې غره منس کมายو دی چې هغه د ټول او محاسن د منزه مجموعه دی د منزه ټول فرایز واجبات د وخت پابندی د جماعت پابندی دا ټول په خپل وختونه وشي دا دې صلاته اوستا بهترین منزه بهترین منز, بہترین منز د ټول محاسینو او د ټول کمالاتو مجموعه منز, دا منز او هغه هر یو منز ده نو درته د منزونو پابندیو کوي خصوصا د داسیم منز د داسیم منز کولو اعتبار مو کوي چاغه د ټول محاسینو د منزه او د ټول کمالاتو د منزه مجموعه ای بهترین منزونه خایسته منزو کامل درجه باندې منزونه د فرایض او واجبات او د سنن او د مستحبات د ټولو خیال په کې ساتل شوي نو هر من صلات او استاد د صلات او استاد ته اهتمام کوي د دې دوار نه خبره کول د دوه مخدره زیاته نږدې او زیاته عقل تمپری وته والا او د قران کریم د مانزه د اهمیت ته ټول منځنو د سهر د مانزه خپل اهمیت د بس بخیل خپل اهمیت د ماجګر خپل د ماسووط خپل دا ټول موونه پهیځ ټول ډرهم دي او اصل موځ یقینغه منځزی چې د محاسن او د کمالاتو نه ډک نو نوکه سړی د مازی ګر موضو کې د ماې ګر موځ دا کې خو ن د پرځ پته لګ رو کو ته ل نه د سیجی لګ د قومی نه د جلسی نو دا سواتې استار د د پار پیدا نه وقومو وکو م او تاسو کې د الله دپاره او پرمانبردار فا این خفتم نکتاسو یریدهی د ده دشمن نیروا یر زناور نیروا فر جالن نتاسو پیاده چی یم کولیشی او رکبانن یا پسور لیبانیم کولیشی فا ایده آمینتم نکل چی پا امن شیطاسو اذکر الله کما علمکم نتاس یادوی الله لرسنگ جتاسو تعلیم درکړی دی مطلب دا دی چې مونږ کوي د امنوالو په شان صحیح طریقې به مونږ کوي ما لم تکونو تعلمن اغت جتاسو مخکنه پوی دی بیا واپس هغه موجوده واپس راضی فرمای او الذین او اغسوک چو وفات شستاسو نوائی ضرورن ازواجن او بیبیان پریری وسیطن لی ازواجهم نو دیخپلو بیبیانو ده پارا با وسیط کئی مطاعن ده سامان الالحول ترکال پوری غیر اخراج چی دا باوباس ایند ده دی وسیط بکئی خدا حکمم پاول د اسلام کو تدین پس چکلا ده میراس حکم را غی ده ضرورت پاتی نشو زکاہ د میراث په قانون کې چې کوم سورې النساء کې را روان دي الله تبارك وتعالى تول تخفل حق ورکړي او نبي کریم صلی الله عليه وسلم د حجۃ الوداع په مقمن دغه خبر کړې و ان الله تعالی اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارثين الله تبارك وتعالى هر حق دار تخفل حق ورکوي نو د وارث لپاره وصیت ختم شو سو به وصیت نه کوي او وصیت نه د ورکو له لپاره کول شي زیاتوله ورکه ای بلار مړکیږي او د یو بچو لپاره زیات وصیتو کی نو په ژوند په څور کې ورکول شي او د مرگ نه پس بداله د قانون مطابق تقسیمېږي او نه د چا څه حصہ کومول شي دا مورث کم چې مړکیږي د کومولم نشي ځکه ماته است مخ کې ویلو چې د عاقد میراث په قانون کې هیڅ اهمیت او وصیت نشته لري بلا خپل بچي عاقړه لري نو ته شذره عاق استاذ مرغ نه پس په میراث کیس اخلي زکدا ول الله ور کړی د ذات نشي کینسل کولی چا چاله چې هیڅ الله ور کړی نه بل هیڅ ذات نه پلار تاخشته نه بل ساخشته چې دا کینسل کی نو دا حکم منسوخ ده د دې د اری ایت ووجه چې د دې نه پس الله نازل کړی ر په اول کې دا قانون او تدریجن چې د میراث یو مستقل قانون الله نازل کو ف ان خرجنا لقد وقخلوا وتلف لا جناح عليكم نو پتا څه ګنا نشترې پی ما فعلنا بانفسهنا چې دیو کوي په خپل قانون نه خپل ځان بارکه څه فیصله کوي مم معروف په خطرقه والله عزیز حكيم او الله زبردست دی حکمت والره وللمطلقات متاع بالمعروف دي زکه دا څلور قسمه بیان شو کنه یو هغه مطلقه د اغ زنانه طلاق تور کړې شوې دي چې دا, دا غیر پر صرف متاع سامان دی نو سره هم بستریش شویله نه مہر مقرر شویری دوه ماغه شوی چې دا غید سره هم بسترې نه را شوی خو مہر مقرر شوی د نیم مہر دی هم بسترېم شویله او مہر مقرر شویله نور مہر دی او چې هم بسترې شوی مار نه مقرر شوی نو مہرې مثل دی په دې ټول متعلقات لپاره بیا اخر کې هغه د خ خسلوب یو بهتري تریکه الله بلم خو دې ده ول مطله کاتی دا ټولې مط ک هر ق مخځ چې د پرې څلوور وواړو کې چې تلا پورړ شويدي مط بل معرو خپ ډ ل سامان په خري کا ددي مار د ټول ورکړی ددي خځته خو بیایان زیاتیم شو وررکه تا سره خو جوت شوي دی که نه سومره بهترین ژونن پیر کړی. د دې په نتیجه کې وځه خدानده چې په بده طریقه باندې رخصت کوي په خطر کې باندې رخصت کا حقا علالمتقين دا حکم ثابت دی بچاونه متقين باندې كذلك يبين الله لكم اياته دغرن بیان الله پاک خپل اياتونه تاسوتا لعلكم تعقلون دې د پراجي تاسوده عقل نکاره واخلي دې حکم نقص یو بل خبره چې دې نه مخه الله مؤمنانو ته د جهاد د قطال حکم ورکړی دی چې جنگ وکې د الله په لار کې مؤمنان ټول دې ته تیار وو د جنگ اجازت ته وشي مؤمنان ته څومره صحابه کرام بلکې بار بار مطالبه مराती د جنگ اجازه ته وشي چې د کافرانو سره موږ جنگ وکړو دیوخ د اسلام خلاف دې لوی سازش او لوی فتنه شروع کړي نو الله د جنگ اجازت ورکو حکم تیر شو خو بیا ورته الله تبارک وتعالى د مخینو قومونو څخه بری وریادې چرتداسی نه د مخکینو قومونو په شان د جنگونو خبری کوي جنگ او چې جنگ دربانې پرسنو بیا کارو وکي بیا سستخاره کوي نو مخکنی یو دو مثالونه بیان اي پرمای د بني اسرایلو د یو خروج ذکر دي د دی نور تفصيل الله په قرآني کریم کې نه دي بیان کړي چې دا کمز او دا قوم څوک او د بنی اسرایلو د یو قوم ذکر کړي دي یا وي د مرگ د یری وته ليو سبار راغلی وه توون راغلی د دو چې دلته په ملړکی وو نو دیځ نه په تختته شو نه څنګه بارو تختې او دو یقین راغ چې وس خو بچ شو نو الله دغل ته ټول مرړل او روایوقر راې وورځ یا توه جمرره پرته بژونډیکل چې د مګ تختې دی د مګ ته تختې دی شي دا مګ وخت مقرر دی او کهک سمرم تښ ته نو د مرغ نڅېخته په عمر کې اضافه پ نه کوي بیغیرتي مومر مر نه یو یوسټرډ په جنگ کې تیښتوکي نه و تښتې او کله کله کله په جنگ فرې جنگونو کې د تیښتې لپاره مؤذب نمونه مشتره وې مو عقب نشینیکو عقب نشینی دې د وجه لګې شات زو واپس لګې په اسلام کې د اجازه ته پران اجازه ته ده یوشرے شات جی بیرت ده نو حملے ده پارا نو دت ده شات تو اجازه ده ماز پشام منډه منه نه ده کلا کلا کل مجاهدین مومنان شات منډه کی چې دشمن ته پتو لګی دل او اراده ده چې د بل طرفه په حمله کو یا یو جماعت د خپل ملګرو مجودا شویل نو منډه وهیم د خپل جماعت تزان رسې جائز دي خدای میدان جنگ نتیخته دا ش ناروا ده جایز ده نو چرته په دې معذب نمونو باندې د جنگ نتيخ ته ځان د پاره جایز نه کوي زکه کوم تختې نو د مرګ نه شې تختې دي د مرګ یو وخت مقرره دي په جنگ کې مرګ نشته لري او بي د جنگ نم د مرګ نه بچ کېدل نشته دي نو چې مرګ د پاره یو وخت مقرره دي داغه نو مخکې نو مرګ کې د شي نه داغه نه خو یو څه کړي ساري دي شي نو ته تختې رسې شينه نو چرته دا نه د مرګ او تختي بیا د ويريګي د مرګ نه د دې بيان دا مثال ورته الله ور کوي الم ترا ايته ندي كتلي ال الذين غكسانت خرجوا من ديارهم چوتي وجود خپل کورونه نو وهم اولوفن او دا په زرګون قوم ټوله راوته حاضر الموت د يري د مرګ نه فقال لهم الله ال وديت الله پاک موتو مشي او دا مرګ هغه د نتی مرګ نوکری بیا به نه وجوندې شي دا مرګ د عقوبت او د سزا مرګ جوړو د پته ولګي نو څومره مودې چې الله مړکړل ثم احیاهم به وجوندې کړل نو ورته وسنګ نه مرګ نه تخته دی بچی دی شه دا ورګ متختی او لدین دا قاعده مده چې پکم ده کې تواعم راشی و با راشی نو دی و با ولله د زین تخته ناجایز ده البته د نور خلقو لپاره دی زه ورتل ناجایز دی د بهر خلک د دې توازینه خو د بیل د خلک د تښتینه او پای کې نقصان دي کتله د دې سره یو که ستخت خو هغه د جراسي موثرات او فکری چې کمبل ځت لا چلته بد شه خورشي او د بهر خلک دیم ندي چې خلک د پټه چلته یو مشکل دی و او بعد دا نو ته مور نه لوز دل ولې خلک کې ان الله لذو فضل على الناس يقينا الله فضل والد فقل کو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلکو نہ شکر نه ادا کوي وقاتلوا في سبيل الله او جنگيږي د الله په لار و واعلموا ان الله سميع عليم یقینا الله ريدن کې د علم دي من الذى يقرض الله قرضا حسنا سوګ لري هغه کس چې الله له قرض ورکی حق قرض و یضاعفه له اضعافا كثيرا نو الا بزيادت کی دلرا پس سو څو چنده بزيادت کی اضعافا كثيرا پر ډیر چنده باندې د دې حساب نشته ر الله سره بیا بزيات نو کله کله یو پیدا هو د غرم وروسته کو څوک به چلاله قرض ور کی د دې خپل معلومه شو چې دا تاسو د الله پلار کی کمال کم خرج کوی دا مال الله ته حاجت نشتره ده دی خدا ستاسو د دې لکه قرض نو دا به واپس کړي درته قرض چې چا څوک چاله ورکی نو قرض والا خامخا واپس کړي انډرستوډ خبره ده یعنی به دې خبره ده چې دا قرض به واپس کړي قرض وایي دي چې واپس کړي به نو چې الله له څوک شتره قرض ورکی مطلب دا دی چې قرض ورک نو واپس کوي به خو دې سی به واپس کوي د ډیر چند بیزاد کې سو سو چندا نو اضعافا کثیره د دې اضعافو سم مقدار او تاسو سره نشته دي څومره بیزاتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو ورو الله پالی څنګه تاسو خپل اس په بچي پالی په پا مینا دا چې پالیو ډېرې ډېرې تر دې چې یو روپې دا هو د غرم رضایت شي د دې چندونو بس ازعافا کثیره ډېر زیاته ستای اخلاص تمرده امداوی په مقدار بډیریږي او الله یقبد ایاد سوت او الله مال کمئی او ډیرې دا ډیرول وکمو د الله سره دی نو چې ته الله ل خپل مال نور به زیات کی او کتاب بخلوکو نو بس تنگ به کی درو او چې ناسو کوئی نشته نشته نو الله پرشته نشلیو سره درې ډیر مالدار درس سره دی خو چې تپوست کې چندتي غاړي سره الله پر لار کې سره خرذر بس ما سره جوې اسم نشته ډېر سږ غريبي نو بس الله پرشتیا نش کوي بیا بس تواجه زما احسان نه منی څه نه نشته نه بځبه نشکم چې پتهولې پرشتیا نشته نه بیا دې چرې وې او څوم چې الله تعالی خپل مال خرج کوي نو دا مال نه ما نقس مالو من صدقه د صدقین مال چرته کمیږي نه د زکات نه ستا شتاف زکات مال کې به پرزرګونو زکات وځي یا به په لکونو وځي لسل کوشن لکبوځي د چا په مال به په کرونو زکات کړي شوځي خدا کروڑون امر کنه ب کمیږي نور بم زیاد شي نور بم ډیر شي والیه ترجعون او دی الله تبارک و تعالی واپس کیږي دا یو بل قم چې دلته حضرت سمویل علیه الصلاه والسلام فتبارک زیات روایت دجدا داغه دا قوم خبره دا هغه بوډا شوه او چې کلاغه بوډا شو قوم د عاملقه او باندې قبضه کړو بن اسرائيل باندې د ټوله ځمکه وطن نیولو نو دی د خپل پیغمبر حضرت محمد علی السلام نه چاغه بوډا شو یو دیو مطالبه ورچ مولا یو بادشاہ مقرر ک لیکن نن سبا یو جرنیل مقرر ک مونده پاره چې داغه په قیادت کې مونږه جنگ وک نو الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وحی کړیو یو نوجوان ورته خود بس دا دیو مشر شو دا دیو امیر جيش امیر لشکر شو دیو او جنگ وک د په قیادت کې داغه بیان را روان دی اللہ فرمائی علم تر آیت نگور ایتالی دکتلی ندی اغا قوم تا اغا سرداران و مشاران تا ملع سرداران دا قوم تا و لکی کی کبارا من بني اسرائیل دا بني اسرائیل دا من بعد موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نفس ادقال لنبی لهم قلچ اویویل اخفل پیغمبر تا ابعس لنا ملکا مقرر کا ابعس منا متعین کا مقرر کا زمان دا پارا یو د دې بادشاہ مراد یو خدای خلکو ذہن د دې ذهنیت نه د بني اسرائيل په تلګې ده دو د پیغمبر با وجود د پیغمبرۍ حیثیت نو پېجندلې بیا موږ بادشاہ پکړه ده بس د دې بادشاہ دلته مراد امیرل جيش د فوج مشر یو ذمہ دار نقاتل فی سبیل الله چې مو جګی کو د الله په لار کې دغه په قیادت کې قال غور ته وي هل عسیتم ایا قریبا نددا د دا, دا, دا مطلب درې پښتو کې منغوایو کنه چرته د دې څه خبر نه چې بیا جنگ ونه کوي چرته دا څه خبر جنگ دربانې پرځ شي او بیا جنگ ونه کوي یادار هل عسیتم دم توقود نشته کنه چې کفر شو بیا ونه کوي ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا که چرته جنگ پرځ شو په جنگ بیا ونه قالو دیوي و لنا ولنا مو موږله سچل شوی دی الله نوقاې ل س لا چې د الله پلاه کې به جنگ نه کوو یو خ د الله کوم چېجنګو کوي او بل غضم سره بلیو کارم شوي وقد د خرجنا من د یاې نه اومونږه استستلی شوي یقی نن د خپلو کوروون بچونا نو دو خبریدي یو د الله کمم ده او باعسم شته د سببم ده بچی دا نه پاتې شوي کورو را نه پاتې شوي دیوقب زکړ د ولې به فلما کتب علیهم القتالو نو کلا چی پا دیوبان جنگ پرس کلا شو تاولو نو بیا واپس شو دا خبر اصل که مومنانو تاورو لکی گی چرت دغس نیئی بیا گره اللہ قلیل منهم مگر دیر لگ دیونا والله علیم بی الظالمین او اللہ ظالمان خپی جنی اللہ ظالمان خپی جنی وقال لهم نبیهم دیو چی دا مطالب اوکڑا نو پیغمبر ورطوی عدر السمویل علیہ السلام ان الله قد بعث لكم طالو تملك یقین الله مقرر کړي د تاسو لپاره طالو بادشاه امير جنگ تاسو لپاره الله مقرر کړی ده مګر د قیادت کې جنگ وکړي نو پورن دی وسالو کو دا نو ځوان هم موجود دغه ته الله حکم کو دغه نو ځوان ده پیغمبر ورته حکم واوراو نو دیو پورن د بادشاهیف مون و نحن احق بالملك منه او موږ دنه په بادشاه ډیر حقدار یو موږ ډیر حقدار یو ولې ولم یوت سعته من المال اذا درخ مال نشته دته د مال پر اخیره اورکړې شوی در نن سبم خلک وایي مشریبه سوق کوي چې ډیره چلولې شي گاډه و سره ای ډوډۍ ورکوولې شي داټول حیثیتونه کاروبار روانې لوي هڅه داسړه مشر جوړې دشی دا تصور د په خوازمانی نه د دا سرمایدارانو تصور د مترفين تصور د عايش خلک دي مالدار خلک د یو تصور ام دا چې هرشي په مال کېږي او په تو هرشي په مال, هر مال باندې کېږي دیو چې دا مطالبه وکړه پیغمبر ورته وی قال ان الله اصطفاه علیکم یقینا الله ور کړل دې پتاسو انتخاب الله کړ دې اصطفاه منتخب کړل دې پتاسو د پاره او بل دغتا سو چې سواي دغه صلاحيت نه وزاده وبسته په علم او پا جسم دته پرアフور کړي دا په علم کې او په جسم کې د وسې زونه پکاره دي د بادشاہ لپاره د امارت لپاره د اسلام په اسلام کې چې کوم شرایط دي هغه چې یو د علم دی پهه مهارت او دلته د علم نه مراد مهارت د جنگ دی نو د جنگ د پرابره سره د مشرقيو کې د جنگ ماهرې مالدار تمشر کوي نو مالدار خو به جنگ نشکولي مالدار خو به تختی مالدار سرخ خو به خپل مالداري قومي دلته ماهر د جنگ په کار ده نو مالدار سره دنه د تجارت کو اصول پويږي نو د جنگ اصول غو نه پوي غلطيانه وو کی ځکه ماهر نه ده د جنگ او د جنگ دوی مہارت وړي نو دته مہارت مه لوسوي د جنگ او بل د د جسماني صلاحيت او جسماني قوت مضبوط ده علمم پکار دے او جسمم پکار دے او دا دواند تعالی ور کړی دي والله یوتی ملک او اخر خبره خدا ده چې الله ور کوي بادشاہی من مننه چاته یا شاو چې خو خشی به زر الله خو خدا نو بیا په دې کې وستون او خراب نه کوي والله واسع علیم وقال لهم نبيهم بیا پیغمبر ورته ویل پیغم د د بادشاہی او نخذر الله ربه دا الله مقرره کړی دی د بنی اسرائیل سره یو سندق ور ورسره یو بکس دا صندوق دا سوچ بدې کې موسی علیه السلام څخ امانتونه ستبرکات میخو دی د تورات هغه اصل نسخه چې کوم الله ورکړي واغه په دې کې پروته د موسی علیه السلام هغه هم په دې کې پروته او د غشن د منځ الله به نازلو کنه د الوه یا شه د خوراک د لپاره د دینم په بوتل کې لګي خو دی دراروانو قومونو لپاره دا یو نقشې دا ستبرکات په دې کې پروتو او بنی اسرائیل روزاند دا لپاره فتح او د کامیابی بس دایو زریغه نه لیوه چې دا زموږ تر راس کړئ نو موږ له سقوط شکست نه راکئ نو کله چې بدیوانه عمالقه او حمله دا ته تیوي ور چې څنګه تیرا سند ته تیول نو بس دی وی چې بس له زموږ خرابې ور زیراغلی دې بس هماري بوري دین آ گئے او د دین خپل د دې سر تند نه لګیل ځکه شکست هغه قوم خوری اصل کې چغد ذهنن شکست خورده شي ژکم چا ذہنن شیکس نہیں کھوڑلے شیکس کرد ذہن نہیں اگر شیکس نہ خری دو چکل ذہنن شیکس تو کھوڑ نکنن شیکس تے مقدر ہو گیا بدو تے تختہ کولار او بس دیو چھ دنگ اندر لڑ نہ بس خبره خراب شوا بل طرف دا زیتا دا سندر شکم زے طور سے دے قوم نو وڑ شکم زے تبے کھودل وبار مبارغلہ بس دو بو چت کو بل زے کہ خود التب مبارغلہ دوتے پ شو تنگ شوتے نبی دا بلګړ چوتوي کړه دوه غوان تړل یو شاته شې رېړغله جوړکړی دا گاډه اور رېړه راوسته په دې پوره اوتړلو دا غوانې د څه وشلو چې چرته وڑی ویې چې موږ زمونې ورکی ځغزه کې الله تبارک تعالی خپل پیغمبر ته حکم وکړو دا سندق هم پرشتورا روان کړه د په دغه ذریعہ باندې راو برسې درته نهرم با دیوتوی ان آیه ملکہی نخد بادشاہید د ای یتقم الطابوت تا چر بش تابوت د غ صندوق فيه سکینه من ربکم فدیک دی سکون درب د طرفنا, طرفنا تاسو رب د طرفنا تاسو د پاره اطمینان دے وبقیه او باقیه غ سزونه مما ترک آل موسی و آل هارون چپریخو اغه سزونه چ کمپریخو آل د موسی السلام و آل د هارون تحمله الملائکه برکی ددي ل را پرشتې پرشتوبار کړی دی او را روان کړی دی نه ف کل دا کله آیتته ل کوم یقیدن پهې کې ستا دپاره او نخه دخه چې داې دا الله بعدشام ک کړی ځکهغ ش اوورې تاسوته تا. ان کوته ممنین پهله ماپصلله تاللوو ببل الجوددي نو نوکه چې جوډو تالوط دا س د را وې نی یقیې راغې بعد شو منله اوجنګ ته روان شوجنګ ته روان شو پهله ماپصلله تاللوو بجنود. نوکلچه ثالوث په لغکر روان کو او د بیت المقدس نه عامال قوم ترته روان شو نو ثالوث تم پتوا چې دا قوم خپله جنگ ولا نه دی نو ورا شتري باندې امتحان کوما نو امتحان یې په کو چې څوک په دې امتحان کې پیل شو نو په جنگ کې به څه خبره و دا امتحان سو قالاوی ویل این اللہ مبتلیکم بنا هر یقنن اللہ پا تاسو بنی از معایش کی پا دیر نحر بنی دا نحر اردن ندیو تیر دل نوی پا دیر نحر بان تاسو پاراوی امتحان دے اگر دا چوبا بنس او گربیو دیو خطن کی شویو نو کد دی دی یو خبره تاسو منالا نو تاسو من اعتماد کی دیشی جنگ باو کئی او کد آو انو منالا نمس تو امتحان و یوبا فمن شرب منه فليس مني او چاچو د دې نو سکل نو ځما ملګری نه دی بیا نو مرګره نه دی ومن لم يتعمه فإنه مني او چاچو نو سکل نو اقزم ملګری دی ومن لم يشرب هو نوې بلک و من لم يتعمه چاچو د سره نو سکل نو دقه دی ځما اصلي ملګری خو بیا په اجازه تور کوچ ځخیر دی الا من اغترف غرفه بيديه مگر اغه چا چیو چونگو با پک پا لاس باری اس کلی لاس کی او واغستو ویس کلی خوڑی ری بناس کئی فشریبو منہو دیو پیرا پر او تل وی دا چردکی نیر موجود دیو تگیم موجود دیو بیا بی نس کی فشریبو منہو دیو بوس دا گینا اللہ قلیلم منہو مگر لگ دا دیونا چلگو پاتشنو دق ملگری ری دانور تیج بستاسو پاتشن جنگ نئی کنا فلم ما جاو ازو په دې دریابه نه تیر شو مخ کې لاړ و دې ولذین امنوا معه هغه خلک چې مؤمنان و د درسره قالو ردیو وي دلته وبوس کوله موجوده سره لا تو قتلن اليوم بجالوت جنوده ویله جالوت د جالوت د دشمن د قوم د فوج مشر و ویله جالوت او دغه د قوم سره د جنگ کولو و جنوده او هغه د لخر سره د جنگ طاقت خو زمونږ نشته د زمروي د موږ داقه طوره قوم دی سره د جنگو الذي زون نوونه همم ملاله لاغ قسانو چاغو یین کوو چېمونږد الله سره ملاويدون کو سي ماريګي کم من پینقالليلتین س مرزله ډیره کمړله غ پ قیرتن غلي به شوي د پډ ل ډبانې ب الله د الله پهکم والله هم عابرين اوله د سبب کوونکو سره دی والله ما برزو ل جالوته کلجو مخ مخشو قالوا لي مرنانو دعاوك للا ده جنگ فوقه ام دا دعاوك للا ربنا اي رب زمونغا افرغ علينا راتويك فمو باني رؤوا روا فمو باني صبرا صبر وسبت اقدامنا او قلتك قدمونا زمونغا وانصرنا او مددك زمونغا على القوم الكافرين ومقابلة قوم كافر كنفده قوم باني فتح راكا فَظَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ نو دیو شکست ورکو ولر د الله پر حکم دا نور خو واپس لړړ د لک جماعت پاته وو خود جالوت او د جالوت لخر لید الله پر حکم شکست ورکو وقتل داوود او قتل کو داوود علیه السلام جالوت لرا داوود علیه السلام په دا وخت کې په خپل وروړو کې ډټور او نکثر وړ او د جالوت په لخر کې شامل دی زيدن دي طاقه تور نو جوانو نمت جالوت المقابله بار ده هوت جوالو کي قتل کو وا اتى الله الملك والحكمه او دتا الله ورکو بادشاہي والحكمه والنبوته وتورکو او كتاب زبور وتورکو وعلمه او دته خود لداو تمنا رسن يشاءه الله وقوا ولولا دفع الله الناس او که چرته نه د فکړی الله خلکو له بعض هم به بعض بعض لره په بعضو نورو باې لپسه د تیل ارو نو دااز مکه به وختي و راه شووه ولاکن نه زو فضلین د فزل, فزل والله دی على العالمین په مخلو بانې پر ټولو مخلووقات باندې فزل والله دی یعنی الله کهسه خلق په یو بلبانې د په مدنت مراد دار کچرت الله دشمنان د مسلمانانو په لکه قربانی نه دفکولای د مسلمانانو قوت نه او د یو زور نه او او د دشمن دښمن مقابله نه کوله هغه په یو ختمولای نه مشرکان به وختي غالب شيو غلبا او فتح به بیا مونته وا مسلمانان به وجلو د استات او جماعتونو مدرسې دا هرڅ به وران کړیو خدا الله دې دا مؤمنانو یو جماعت را او چت کی او یو کافر چاغ غلبه والی ته مسلمانانو د دشمنه تیار شوی دا په ختم کی تلق آیات الله دا آیتونه د الله دی نتلوها الیک بالحق چلول مندلرا فرشتیا سره وانک لمین المرسلین او یقینا ته د پیغمبرانو نه یته پیغمبري دا ہر قسمہ اسلامی کے ستو دپارا زمون کا دکان پر تایا درائی پاک خیبر اسلامی کے ست مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی پازار کشاور شہر دجان محمد دکان موبائل لبرد 0302 95 94 اسلامی کے ست مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی شہر